שלום לכם, כאן מעדן ויניל, ואי אפשר שזה די נס שאנחנו משדרים, כי הייתה כאן הפסקת חשמל, לכן לא היה לעיתון קום, ואז בדיוק כשעמדנו להרים ידיים וללכת, החשמל חזר, ואנחנו יכולים לשדר את מעדן ויניל, אמנם באיחור קל, אבל תהיה לנו שעה. טובה, אני מקווה. זאת, זה מעדן ויניל פרי סטייל, אקלקטי, כמו שאומרים, עם כל מיני דברים מעניינים. כמו למשל, ממש, עם, עם, עם מה שהתחלנו, זה הרביעייה של דייב ברובק. ברובק היה פסנתרן אמריקאי, עומד בגיל 91, מה שאומר שהיו לו גנים טובים. הקטע הכי מפורסם של, של, של, של ה-RAVIA הוא טייק פייב, שהלחין הסקספוניסט שלהם, פול דזמונד, אבל אגב טייק פייב היה אה, אות של תוכניות רדיו גם פה, מן הסתם, גם בחוץ לארץ, מאוד פופולרי, אבל גם הקטע שהשמעתי, שנקרא I'm in mean, a dancing mode, גם הוא היה אות של איזושהי תוכנית רדיו, ואני שובר את הראש, מנסה לזכור איזו תוכנית זאת הייתה. אני חושב שזאת הייתה תוכנית ששודרה מתישהו בסוף שנות ה תחילת שנות ה בגלי צהל, אבל לא מצליח לזכור מה אני אעשה. אה, אמירה פה, רובי פה, ויוני פה. בקיצור, כל מי שצריך להיות פה, נמצא פה. אני מקווה שגם אתם פה. מה העניינים, יוני? אתה צודק, אתה רואה? הפסקת חשמל היא הרפלה קצת את החושים. האתגרים, האתגרים של החשמל, ולא רק זה, גם הטלפונים על צהריים טובים לכולם. נו, אז פתחנו עם דייב ברוברק. ומה הלאה? אז אמרתי שאני זוכר את זה מאיזושהי תוכנית רדיו, רק לא מצליח לזהות באיזו תוכנית מדובר. אני התחלתי לשמוע, להאזין לרדיו באופן, אה, להתעניין ברדיו, נגיד ככה, סוף שנות השישי, משהו כזה, או yeah. השנייה של שנות השישים, אז התחלתי <חלתי> גם לשמוע את אה, אה, מצעד הפזמונים של גלי צהל. לא זוכר מי אה, כן? אבל אה, אני זוכר את המצעד. אבא שלי, עליו השלום, היה מקליט את זה לטייפ סלילים גרונדיג הישן שלנו. עד היום יש לי סרטי הקלטה עם מצעד הפזמונים. וח... וחתיכת אוצר, אתה יודע. טוב, אני מחכה לך שאתה תמיר את זה ל... לדיגיטלי, שנוכל... ל... לדעתי יש פה את אפשרות. אולי לא? אפילו ל... להשמיע את זה כאן. נכון. אז אם אנחנו מדברים על המצעד, אחד השירים שאני זוכר מאז, כילד, בגלל השם שלו, איזה שם יפה, סופר ספרי כיס של חיפושיות הקצב. או. מי קרא להם אז ביטלס פה בארץ? החיפושיות, או המהדרין חיפושיות הקצב. אתה יודע שקראו להם ככה פה בארץ. כמו האבנים המתגלגלות. שאגב, כל מי שמרים את האף ואומר, מה פתאום חיפושיות, מאיפה זה... זה תרגום מדויק, כי הביטלס זה משחק מילים בעצם, ביטלס עם שני E זה חיפושיות, הם כתבו ביטלס EA, כלומר ביט, אז התרגום העברי היה אחלה אחלה אחלה, והנה paperback writer. לא. זה לא פפרברק, זה לא מה שאני רציתי, לא, לא, אני לא כיוונתי את זה טוב, זה היה לילה של יום מפרך, זה היה יום של יום מפרך בגלל הפסקת חשמל, בואו נחפש את זה. פפרברק רייטר, כן, אז אנחנו עכשיו נריץ את זה נדלג אותה. עד אז, עד אז נספר לכם שזה מתוך האלבום שנקרא, חטפת? A collection of oldies, but goldies של הביטלס. אה? כן? ארון, נשמה שלי, יום הולדת, יא אללה. איך שהזמן רץ, יא אללה. אוף, תן לי להתרגש. בטח אתה זוכר ששנינו עלינו ארצה מטריפולי. היינו על סירות גומי. נכון. נכון. הגענו לארץ, שנינו בכינו ש... נגענו באדמה. במיוחד אתה, במיוחד אתה. אני הייתי המום, אני הייתי המום אז. עכשיו שנינו פיטרו אותנו מהסתדרות בגלל כל הפרשה הזאת, אתה יודע שאני לא אשם. אני בטוח. אבל אנחנו אופטימיים. אבל אני מקווה שאתה לא אומר שום דבר עליי. שיהיה לך במזל טוב, אנחנו אוהבים אותך מאוד. תודה רבה, תודה רבה, ותבוא עוד פעם, אנחנו נשמח לראות אותך כאן שוב. הפתעה? כן. מי? אתה הפתעת אותי. אנחנו לא מספרים, יש כמה הפתעות מעניינות להיום. הבנתי. My baby don't care. My baby don't care. But. תכף אחריו. Uh -huh. Maybe, mm. hopefully, hopefully, you have a paperback writer. Bassoff. Ze magir. Oba. Is <laughs> there all matter when you read my <gear>. oh, book? <laughs> מה שמדהים זה שהתקליט מנגן ונשמע בכלל לא רע, וזה תקליט שיצא ב-66'. ולמה הוא יצא? הוא יצא בסוף 66' כדי לספק דרישה לתקליטים חדשים של הביטלס, אז עשו אוסף. ופייפרבק רייטר הוא מה שנקרא Non-Album Single, כן? אז... אז זה פה, וגם להיט גדול, כן? מקום ראשון, בריטניה, ארה״ב, גרמניה המערבית, כי אז היו äh, הגרמניות äh, מחולקות. במזרחית הדפיסו את זה לרנדגן, שקפה רנדגן. כן? וואלה. אתה יודע, סובייטי. אה, טוב, אה, פריט אספני, אה, אה. מה שנקרא. <laughs> אז אה, בואו נמשיך ככה ב... בזרם האסוציאציות, והיינו ב... אני מתחיל לשמוע רדיו, להתעניין ברדיו. אז אני רוצה גם לקנות תקליטים, אבל לקח זמן עד שהתחלתי לקנות אותם, לקח זמן עד שקנו לי את המערכת הראשונה. אגב, יש מצב שהרמקולים וה... מגבר של המערכת הראשונה עוד נמצאים אצלי בבית ומחוברים לפטפון. וואלה, כן. איזה, ש... איזה יצרן? יכול להיות אה, גרארד? לא, לא, אולי לנקו. אה. אולי לנקו, כן. גרארד היה אחד הפטפונים הראשונים. והלנקו אה, האלה הם פטפונים מצוונים. עכשיו, אה, אני חושב שזה אה, התקליט הראשון שאני קניתי, או לפחות אחד התקליטים הראשונים. The most of the animals, והוא תקליט בין 60. יצא, זאת אומרת, אצלי הוא קצת פחות, אבל הוא יצא ב-1965. למה הוא נקרא The most of the animals? זה מה שנקרא פאן, או משחק מילים. כי המפיק של ה-Enemals שמו מיקי מוסט. אז most of the animals. אגב, אגב, עכשיו אנחנו הגענו ליחידת הטריוויה היומית. אמור לי, יוני. האם אתה יודע מי מחברי האנימולס הפסיק לנגן והלך למשהו קצת יותר משתלם ונהיה המארגן של ג'ימי uh, הנדריקס? לא זוכר. ובכן, היה בסיס בשם צ'סט צ'נדלר. Okay. הוא היה המנג'ר המנג של ג'ימי הנדריקס, אחר כך של סלייד. וואלה. Well, no. אז uh, משהו טוב יצא משם. Okay. טוב, טוב לדעת. עכשיו, אה, הנה שיר שמתכתב עם מה שהיה לנו פה לפני אה, כמה זמן, לא רב, הפסקת חשמל. ואז אנחנו אמרנו, אנחנו חייבים לעוף מהמקום הזה. People tell me there ain't no use in try now my girl you're so young and pretty and one thing I אנמוז, we got to get out of this place, ברקע. אומרים לי שיש מישהו על הקו. מי הוא? שלום לך, אבל היקר. שלום, שלום. אני מאוד אוהב אותך, ואני התקשרתי להגיד לך יום הולדת שמח. אני גם גיטריסט וגם שכן שלך, וקוראים לי ארז. ארז מת. יש רק נץ אחד. יש רק נץ אחד. מה נשמע, ארז? אני בסדר, הרגשתי לשמוע שיש לך מולדת, איזה כיף. תודה, תודה. <אח> <אח> אנחנו שני צעירים. כן, כן, אנחנו, <אח> אנחנו שנינו מאותו הכפר בדרך מאות יבנה, כן. מאותו רחוב אפילו, נכון, לא יגומן. נכון. אז אני רוצה לאחל לך כמה דברים. קודם כל, אני חייב להגיד שתמיד, בתור נער היית כזה מקסים, וידעת כל כך הרבה, שהיינו צריכים לנצל אותך יותר. ואז אני התבגרתי. ואז התבגרת, וידעת עוד יותר. ואני רוצה להגיד לך שמעבר לידע העצום, אתה איש פשוט מקסים, ואני רוצה לאחל לך את מה שאני מאחל תמיד לעצמי וליקיריי. פשוט. אני מאחל לך בריאות ושמחה. תודה רבה, ארז. הדבר הכי חשוב. אתה הרגשת אותי מאוד. ואגב, במקרה יצא ככה אסוציאטיבית, שמה שאנחנו שומעים ברקע, את האנימולס, מתקשר לעבר שלנו הגיאוגרפי, כי אני אמרתי כאן, זה אחד התקליטים, התקליט הראשון אני חושב שקניתי אצל גרינס בהרצל. גרינס, נכון. כן. אני הייתי באיזשהו שלב הולך לשקם, כן. ומנסה להגיע מוקדם בגלל שידעתי שיגיעו רק עשרה תקליטים ולא מאה, כי זה רחובות. זו ההתרגשות. <laughs> ואתה יודע שבשלב מסוים, בשופרסל החדש שנפתח מול המשטרה שם, בקומה השנייה התחילו למכור סינגלים של CBS, שעשו וואו. שם כל מיני סמתוכות, הם, הם פשוט הרכיבו, וכאן היה יבוא, ועשו שם כל מיני דברים מופלאים, למשל, וואו. הם שמו על, על, על סינגל אחד, את ריצ' אאוט אלבידר של ארבע הפסגות, ובצד השני עוד שיר של ארבע הפסגות, שנקרא simple game. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא ששניהם היו אי-סייד בהפרש של בערך חמש שנים. וואו. כן. דברים מעניינים קורים ברחובות. נכון, רחובות היא... כן. ארז, יש לך מופעים, נכון? לסיום אני רוצה להגיד שאם הרחובות הייתה כמונה לפני 30-40 שנה, אני בכלל חוזר לשם. אז אני, מאמץ, <אני, את ה... אני מע... מא�... מאמץ את זה בכיף. תגיד, יש לך מופע חדש, נכון? כן, כן, כן. מתי? ב-30 לראשון, מזרח תל אביב, אה, קוראים לזה, אני עוד לא רגיל לזה, <laughs> קוראים לזה נץ מנגן אגדות. יפה. אני אנגן את כל הליטים הענקיים שהיה לי המזל, להשתתף בהם, ליצור בהם. ויש הרבה מאוד. נכון, אז... ואני אביא אגדות לבמה, יהיה טוב. וגם השתפרתי, כי אנחנו לא כדורגלנים. אנחנו יותר טובים מהיום. אתה יודע אני מתכוון? הגיל רק משפר אותנו. כן. כל זמן שאני יכול לשבת או לעמוד, אני רק מנגן יותר טוב. ארז, אתה אחד הגיטריסטים הנהדרים שאני מכיר. אתה אחד האנשים הנחמדים ביותר שאני מכיר. תודה רבה. כנראה שזו האווירה של רחובות, אין מה לעשות. ארז, תודה רבה שהתקשרת. שיהיה לך מזל טובה, אוהבים אותך כולנו. תודה, תודה רבה, להתראות ארז, ובהצלחה במופע, ביי. תודה רבה. ביי. ובאמת, עשיתם לי... ככה שאנחנו מדברים, אז האנימולס המשיכו, אז אתם יודעים מה, אולי נמשיך לשמוע את האנימולס? נשמע בום בום בום, שזה קאבר לג'ון לי הוקר. יאללה, נשמע. יאללה, בוא נשים אותו. Boom, boom, boom, boom Gonna shoot you right down Take you in my arms I'm in love with you Love that is true Boom, boom, boom, boom I like the way you walk I like the way you talk Boom, boom, boom me out right off for of my feet you Talkin' that talk You knockin' me out Right off of my feet I need you right now I mean right now I don't mean tomorrow I mean right now Come on, come on Come on, shake it up, baby טוב, האנימולס קיבלו uh, שני שירים. <קוד> קודם כל מגיע להם. שני זה כבר היה פה, אז נה, אנחנו לא, לא ניתן אנימולס, uh, אז אנחנו עכשיו אומרים תודה רבה לאנימולס, ואנחנו עוברים ל-Credience Clearwater אחת הלהקות הגדולות של סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. אגב, אתה יודע שהם, אני חושב, מחזיקים בשיא מעניין. Uh, הלהקה, עם הכי הרבה מקום שני במצד האמריקאי. וואלה. כן. לא הגיעו למקום הראשון שם. בארצ... בבריטניה כן, אבל בארצות הברית הם תמיד נעצרו, מישהו תמיד מנע מהם. הגג שלהם היה מקום שני. ויש להם אוסף עצום של אה... של איתים. אז אני שואל את עצמי, מה נשמע? מה אנחנו יכולים לשמוע מתוך האלבום שנקרא I put a spell on you more credance gold? אז אתה היית אומר, את... I put a spell on you? לא. זה בא אובייסלי, מה? אישה למה? למה? כן, זה אובייסלי, אבל... הם היו רביעייה. כשג'ון פוגרטי הוא כמובן מנהיג הלהקה, ואח שלו ניגן גיטרה שנייה. ובאיזשהו שלב, טום פוגרטי עזב, או הוא עזב, לא ברור, גם הלך לעולמו מאז. יש <עוד עוד> הרבה חיכוכים שם בלהק, בלהקה הזאת. כן, והם החליטו להמשיך כשלישייה, והוציאו אלבום שנקרא מארדי שלא הצליח במיוחד, והם הוציאו גם uh, סינגל, והוא בעצם הסינגל האחרון של הלהקה שנכנס לטופ 10 בארצות הברית, והוא נקרא סוויטיץ' uh, הייקר, טרמפיסטית מתוקה, ככה קראו לזה פה כן בארץ. גם מוכן למקום השני? <עוד> לא. יותר נמוך אני חושב, אבל לא שומעים הרבה את השיר הזה, אז יאללה, בוא נשמע. וזה שיר לא רע בכלל, של... <laughs> שיר, ארלה, של הקמביאנס. ומה, ארלה, ארלה, איך, זה, ארלה, ארלה. איך זה... שיהיה, איזה קסם <laughs> של אראלה. Oh. עכשיו תחקרתי את הנושא ורציתי... Oh. קיוויתי שאתה פעוט <laughs> ממני בשנים. אבל הסתבר לי שהקדמת אותי בכמה חודשים. <laughs> <laughs> ואני מאוד הישגי, כידוע. Okay. <laughs> <laughs> לא, לא כל כך. על כל פנים, בוא לעניין, שיהיה רק טוב, שיהיה טוב לעם הזה ולך. כן. לא? כן. זהו, שנמשיך, שיהיה לנו רק טוב, מזל טוב. תודה, אמי. ומאחר שאתה מקדים אותי בכמה חודשים, בוא תשמור על לה... תשמור עליי אתה יכול תמיד לספר לי על איך להיזהר בכביש וכאלה וכל מיני כי אתה מבוגר ממני. טוב אני אנסה לעשות את טוב, זה. טוב מה אני מדבר על גילאים נו. חיבוק בינתיים. תודה תודה. רק טוב ש... תודה. סליחה שהארכתי מדי ברדיו אתם יכולים לי לקצוץ אותי מיד. נבר נבר. אז אל טוב. תודה. לי. תודה לעמי מנדלמן. הפתעה נכבדה. עושים לי פה הפתעות על גבי הפתעות, ואני אמרתי, חבר'ה, אני לא אדם של הפתעות, אבל כמו תמיד, מי שצריך להקשיב לי, לא מקשיב לי, מתעלם ממני בהפגנתיות, עושה מה בראש שלו. מה קורה? קורה שאני מגיע לפה לאולפן, אז קודם כל עושים לי הפתעה נהדרת של הפסקת חשמל, שנמשכת שעה. ואז כשאני אומר, אוקיי, אנחנו נלך הביתה, החשמל חוזר. אז אנחנו עושים את התוכנית. תזמון יפה גם. תזמון נהדר, כי אמרתי, אוקיי, גמרנו, הולכים. לא, בדיוק באותו רגע החשמל חזר. Deep Purple, עוד להקה שבעצם הקריירה שלה, או ההצלחה שלה, נאמר, בארץ, התחילה בעצם בתחילת שנות ה-70, למרות שהיא כבר הייתה קיימת מ-68. ורק באלבום השלישי שלה, ב-Deep Purple in Rock, או הרביעי בעצם. רביעי? אני חושב שזה הרביעי? או אפילו החמישים מכניסים באמצע את קונצ'רטו ל... ותזמורת. Anyway, וה... והיא התחילה להצליח בארץ בזכות העובדה שהיה לה להיט גדול, שנקרא "לילה שחור", "בלק נייט". וכאן, מתוך אלבום האוסף 24 קארט פרפל, נשמע את הביצוע לייב. של בלק נייט uh, מתוך uh, ההופעה בטוקיו, שיצאה לאלבום uh, כפול, Made in Japan. אז הנה, בלק נייט. אגב, תמיד הייתה בעיה, מה, מה הוא אומר שם? Sleep tight? Uh, sleep tight, נדמה לי. על מה sleep tight? היו כאלה שהשתמשו בכל מיני uh, ורסיות גסות לעניין הזה, אבל אנחנו לא נעשה את זה. בלק נייט. זה Deep Purple, מה שנקרא בשפה המקצועית Mark II, זאת אומרת, ההרכב השני והכי טוב על דעת כולם, ריצ'י בלקמור, גיטרה, איין פייסטס, טופין, ג'ון לורד, עליו השלום, קלידין, לוג'ק לובר, בס, איין גילן, שירה, איין גילן בשבוע שעבר אה, אמר שהוא... כבר מתחיל להרגיש את השנים, גם מצבו הבריאותי הוא לא מי יודע מה. הוא בן שמונים. אז זה היה גם מחווה לגילן. עכשיו, למשהו שונה לגמרי, כמו שאנחנו אוהבים להגיד בתוכנית הזאת, אבל הפעם זה באמת משהו שונה לגמרי. מה זה? זה מים? שלי? עבירתי לך רגע. אה? תודה רבה. כן, עושים חגיגה באולפן, אתם יודעים. לא, מותר פעם בשנה. ואנחנו צריכים uh, לומר לכם שאתם מאזינים לרדיוקסם. 106 FM, מעדן ויניל, זו התוכנית. כל הכסף. הכל ויניל. Uh, אז אמרנו, משהו שונה לגמרי. קפיצה עצומה בזמן, זה משנות ה-70, בואו נלך לשנות האלפיים, אוקיי, יוטיוב וזה וזה, ו... ואז אני עושה ניסיון להעלות אה, משהו, איזשהו קליפ כאילו כזה פרמטיבי מאוד ליוטיוב, אגב, הוא עדיין שם, אפשר, אה, ועשיתי את זה לשיר. שאני נורא אוהב. מה, מה, מה זה נורא נורא אוהב? Uh, זה שיר של שלמה ניצן ונירה רבינוביץ', מתוך uh, אלבום שנקרא uh, שירי שבת וניגוני חסידים. אגב, יש כמה אלבומים כאלה. והשיר שאני uh, העליתי הוא שיר שאני אוהב במיוחד, והוא נקרא כל ארינה וישועה. אבל אומרים לי פה, תעצור רגע, אני לא יודע למה, למה, למה לעצור? אהרון יקר, מזל טוב ליום ההולדת. תודה רבה. מדברת עופרה פוקס מנור, שהייתה איתך באולפנים שעות על שעות. שימחת אותי, הבאת לי הפתעות עם הקלטות שלא ידעתי עליהן. אין עליך, אתה מקסים. אני מאחלת לך. ממש מזל טוב מכל הלב, עופרה, ביי. תודה רבה, עופרה, תודה רבה. ותודה רבה לכל התחמנים שעשו את ההפתעות האלה, אני עוד אסגור איתם חשבון בהזדמנות קרובה. באורחת הצהריים הקרובה. כן, אי אפשר, עם כל המתוקים האלה, אז גם צהריים, באמת. טוב, רוצים לשמוע? רוצים לשמוע? שלמה ניצן, נירה רבינוביץ', קול רינא וישועה באוהולי צדיקים. יכול להיות שאני אצטרף לשירה באיזשהו שלב. קול רינא וישועה באוהולי צדיקים קול רינא וישועה באוהולי צדיקים קול רינא וישועה באוהולי צדיקים קול באוהולי צדיקים wild 1 one foreign צדיקים. חוץ לצד מה זה טוב. קל לצד מה זה טוב. א' בחתונים מה זה טוב. ואין לה מה זה טוב. חוץ לצד מה זה טוב. קל לצד מה זה טוב. א' בחתונים מה כן, כל רינה וישועה בהולי צדיקים, שלמה ניצן ונירה רבינוביץ', וזה כיף לשמוע את זה מדי פעם. כן, אני מסכים. עכשיו לשמיעת השיר הבא, אני מזמין למיקרופון את אמירה. <מסכים> כן, יון יזוז טיפה הצידה, ואמירה תבוא לשבת כאן. הנה, תגידי, אני רק תגידי שלום. אמרתי שלום. כל הכבוד. עכשיו תספרי לנו את מי אנחנו עומדים לשמוע עכשיו ולמה. ש... את לשידוך שלנו, נינה הגן. אבל לא אשמור אותך אם לא תתקרבי ממש הנה, אני, למיקרופון. פה. כן, ספרי על הנסיבות המצערות שהובילו לעניין הנסיבות הזה. הנסיבות המאוד מצערות הן שאני עבדתי אז בלישה כמזכירה. ואחד מאלה, מהאנשים שמה שהחליטו שהם צריכים להשאיר את עולמי התרבותי, היה יוסף מונדי, זכרו לברכה, שהרימה לה את נינה הגן, לכי לראות אותה. כי היא הגיעה לארץ, כן. ולא ידעתי מי זאת, מה זאת ומה רוצה מהחיים שלי. ואז צביע יוסף, אשתו, שהייתה מזכירה איתי, אמרה, מה הבעיה בשביל מה אהרון מורג פה? התקש... היא התקשרה אליך, נתנה לי לדבר. והכרחתי אותך לקחת אותי לנינה הגן. אתם רואים, לפעמים לחץ פיזי מתון מביא תוצאות שלא ניתן לשער. איזה גרבנד חבלה נמצא פה? כן. אז זהו, אז ראינו את נינה הגן. אחלה הופעה. ואגב... רגע, ראיינתם אותך אבל? יש לי סיפור מעניין. ספר. על איך לא ראיינתי את נינה הגן. קבעו לי ראיון איתה. נסעתי ללונדון לשבועיים, וקבעו לי ריאיון איתה בבית שהיא סחרה בפולאם, בלונדון, והגעתי לשם, ואני מצלצל ומתדפק, ואין כלום. אין קול ואין עונה. לא, חוזר למלון שלי מרוגז, יוצר קשר עם מי שסידר את הריאיון, מתקשרת אליי למלון המנהלת שלה, ואומרת, Uh, הייתה איזושהי בעיה, לא יכולנו, אבל בוא מחר, אותו מקום, אני מגיע מחר, פותחים את הדלת, אבל נינה, נינה, אין רעיון, לא יודע מה היה תירוץ הפעם, <laughs> לא היה רעיון. אז כפיצוי, כשהגיע לארץ, uh, אמרו לי, אתה יודע מה, אתה רוצה להצטרף אל... אליה ולחבר'ה ולנג... של הנגנים, הם עושים טיול בירושלים ה... העתיקה. אמרתי, טוב, בסדר, יש הסם, מה אכפת לי, נעשה טיול בירושלים. <תיו>? נסעתי לטיול בירושלים. איך אם... היה? לא כל כך זכור לי <laughs> העניין אני אגיד לך זה. מה אני זוכרת. שבאותו... זה היום למחרת ההופעה. נכון. כשאני הגעתי <coughs> למשרד, הרמתי טלפון לחברה טובה שלי, אמרתי לה, שבי. אמרה לי, אני יושבת, מה קרה? אמרתי לה, אני מתחתנת. אמרה לי, מזל טוב, איזה כיף. ואז היא נמצאת ואומרת, רגע, לא ידעתי שאת יוצאת עם מישהו. אמרתי לה, אני לא, אתמול יצאנו פעם ראשונה. אנחנו מתחתנים. <laughs> מה, הוא כבר ביקש? אמרתי לו, לא, אבל הוא יבקש. <laughs> אותו יום, <laughs> אותה שעה, פחות או יותר, הסיור עיתונאים, הוא. זה שאני נשואה לו, הולך ליחצנית, ואומר לה, אתמול פגשתי את אשתי. אמרה לו, איזה יופי, איך קוראים לה? אמירה מורג? אה, ah, כן, אני מכירה אותה, בטח, מילה וזה. זאת הייתה מירי בן יוסף, עליה שלו. <laughs> עלי שבורך, וארבעה חודשים אחרי זה התחתנו. אז כן, הכל בגלל נינה. זה זה? הכל בגלל נינה. ונינה אשמה. אשמה, ו... לא אשמה, יש לה זכות מאוד גדולה. בהחלט. ובגלל שהיא אשמה, אז אנחנו... אז אנחנו נשמע את השיר שנקרא <laughs> <laughs> ניו יורק, <laughs> ניו יורק, <laughs> נינה האגן, מלכת הפאנק מגרמניה. כן, הבנתי את זה. רובי אומר שהשיגו אותי בטלפון, אבל היא עוד פעם מבריזה לי, אז אולי אני אצטרך להצטרף לטיול הבא שלה, שיהיה מתי שלא יהיה, אבל זה בטח לא יהיה פה, כי אתם יודעים, לא כל כך הרבה אנשים מגיעים לפה אחר כך. נינה עגל. Nacht, wenn wir durch die die Clubs ziehen Und das kommt mir immer vor, als wär ich die Das תפסנחת ואין ודאותי קלופסטין, אונדסקו פי אמה פועל, פי עטינאים, אונדסקו ווילה, ווילה, ווילה, ווילה, ווילה, ווילה, Und ווילה, ווילה, ווילה, ווילה, bin ich immer so froh Und alle gehen wir in die ווילה, Wir gehen in die nächste ווילה, Eine ווילה, nach der anderen Disco The noise the night club, but over the night Ich Ich ich könnte nicht mehr mehr ohne dich ich lieb dich immer mehr. Genauso lieb' immer Genauso Berlin Und Amsterdam und Hollywood. Und das ist eine ich liebe alle. Alles gut. Und Amsterdam Hollywood Das liebe Alles meiner Show איש כאן זה נשמר עומד, איש בשליף תשע ממיר. קלאב מחר עובדנח, דה נויסטר נאי קלאב מחר עובדנח, דה נויסטר נאי קלאב מחר עובדנח. מניו יורק אנחנו חוזרים לחולון, כן, זה חתיכת דרך, וממועדון ליקוויד, אני חושב שזה היה ליקוויד בגרוזנברג בתל אביב, ל-HIT, לחולון. למקום. למקום. רגע, לפני שנמשיך, יש שם עוד משהו... אני חושב מש... על ידע מוזיקלי שמלווה באהבה גדולה מאוד למוזיקה, אני חושב אהרון מורג, ארלה מורג. Mm -hmm. שנים ארוכות של שיחות ארוכות על מוזיקה, ויכוחים. כל מיני ניתוחים שונים של צלילים, של מילים, של מנגינות, ובעיקר כבוד הדדי וחברות נורא נורא טובה של הרבה שנים. מזל טוב, מרל יקר, ברכות, בריאות, כל מה שרק אפשר בעולם לאחל לך, ובעיקר שתהיה מוקף תמיד במוזיקה טובה ובאנשים שאתה אוהב, ושמשהו חדש יתחיל ושלא תפסיק להתרגש אף פעם ממוזיקה ובכלל. מזל טוב. תודה, תודה, דני רובס. כמו ארז נץ, גם הוא... מרחובות. נכון. אז uh, נחמד uh, לשמוע כל כך הרבה רחובותיים. ייצוג מכובד. <laughs> כן. Uh, רוצים אבא? אבא, יאללה. אמירה, רוצה אבא? <אז> רובי, רוצה אבא? טוב, אין לי אמא, יש לי אבא עכשיו. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <אז> הסופר טרופר יצא החודש לפני 45 50. שנה, וזה לי אול יו לאב און מי, מקום חמישי בבריטניה. האלבום הזה מכר 8 מיליון עותקים בעולם, זה הרבה. ועוד ממשיך. ממשיך. אז לי אול יו יש לנו ביטלס די בהתחלה, אבא זה סוג של ביטלס. שירים שהם כל כך קליטים שאתה לא צריך יותר משמיעה אחת בשביל לאהוב אותם. והם פשוטים, והם מקסימים בפשטות שלהם, והם מצליחים בגלל הפשטות שלהם ובגלל ההרמוניה הנהדרת הזאת. <אז> זהו, אז, אז, אז אבא יצא, האלבום הזה של אבא יצא כאמור אה, החודש לפני 45 שנה, והחודש לפני 50 שנה יצא אלבום הרביעי של קווין. <אז> הוא <אז> המצליח ביותר עד אז, שלושה מיליון בארצות הברית. הוא היה גם היקר ביותר להפיק. עכשיו, רפסודיה בוהמת שמה, כמובן, תשעה שבועות במקום הראשון בבריטניה, וש-39 של בריאן uh, מי, שזה אחד השירים האהובים עליי של קווין. אבל, אבל, אנחנו נשמע עכשיו. אם יצא לנו אחר כך נשמע עוד שיר, תלוי בזמן, אבל את השיר שנשמע עכשיו, זה שיר שאחר כך הפך ל... להיט הופעות של קווין, יש גם ביצוע לייב נהדר שלו, זה מתוך האלבום A Night at the Opera, שכאמור יצא חודש לפני 50 שנה, ואני מקדיש את השיר הזה לאמירה. Love of my life, קווין. שיר יפה. להקה מדהימה. נכון. ואם יהיה לנו זמן, אולי אנחנו נשמע בסוף בכל זאת ההתחלה של רפסודיה בוימית. נראה. תלוי ברובי. Not of my life. בינתיים, בכל מקרה, ניפרד כדי שזה לא יהיה לנו ככה בהפתעה. אז תודה רבה שהאזנתם לתוכנית הזאת. תודה רבה לכל המברכים שאני נשבע לכם, זה היה בהפתעה גמורה. לא היה לי מושג שזה קורה. אני עוד אסגור חשבון, אם יש צריך לסגור חשבון. כן, כן, אל, תח... אל תשחק כי אותה תמימה, אל תשחק אותה תמים, אנחנו נסגור חשבון אם יש צריך. תודה לאמירה שהפיקה, תודה לרובי הטכנאי, תודה ליוני בגן, גם על ההפתעות האלה, ועל העוגה הנהדרת. אל תדאגו, אנחנו מנקים את האולפן, לא יישארו פה שאר יאוץ. Love of my life, ותודה לכם שהזמתם. בשורות טובות ושבועות טוב. ביי. מה שהאזנתם <מח>